legyenek szívesek iratkozzanak fel a Kejfe Youtube csatornájára kövessék a Kejfe Facebook oldalát és hogyha ellenállhatatlan vágyat éreznek rá akkor a Patreon oldalt is keressék fel és azon kívül, ha felkeresték akkor akár támogathatják is a kultás Fiala összeállítású csapatot amely bővülésre egyelő vagy bővüléssel egyelőre nem számol elérhetőségem dörö.fi alajanos rövidebbek leszünk, mondom Winter Zsoltnak, a Fidesz-KDNP frakcióvezetőjének fővárosi közgyűlés, a Szabó András portré második része hosszabb, és nem akarom megvárakoztatni itt kis ambrust és elnézést a csúszásért. Jó reggelt, jó estét, jó napot annak függvényében, hogy aki majd néz és hallgat bennünket, az mikor fogja tenni. Hello! Halló? Halló, jó reggelt! Hallott engem eddig? Valamit igen, valamit nem. Ezt a... Jó, jó, jó. Lesz már jó. Re -re -re Rendben van. Ha önnek kellene e, fontossági sorrendbe szednie a Budapesttel kapcsolatos dolgokat, hozzá hogy a jövő héten lesz fővárosi közgyűlés, de azt kivételesen kihagyom, és az azzal kapcsolatos beszélgetés egy hetet csúszik, mert a jövő héten meglehetősen szerény kínálattal jelentkezik a Kejfej de van ilyen, akkor mi lenne a téma sorrend? Hát ez egy azért, azért jó kérdés, mert uh, ugye milyen tekintetben, tehát hogy az egy hónapra előre látott feladatok, hogy az éppen most... Nem, az elmúlt egy hét, tehát, amióta mi beszéltünk egészen mostanáig, ott mi a témasor? Hát ami leginkább érinti a budapestieket, és húsba vágó, ez a járatritkítással kapcsolatos uh, fővárosi intézkedés, ami több magámester úr szerint nincs is de a nincs is járatvitkításért és annak kommunikációjáért a Békekkel vezérigazgatója elnézéskért kért, majd aztán a főpogámosod azt mondta, hogy tulajdonképpen vannak olyan járatok, ami É, ami, amit ritkítottak, de azért, hogy máshol bővíteni lehessen, csak éppen már nulla olyan vonal van, ahol bővítettek volna. Tehát megint egy érdekes kommunikáció. Igen, hát ugye ez pont aznap történt, amikor mi beszélgettünk. Én ezt meg is említettem Kis Amrusnak, aki annyit talán mondott, hogy a kommunikációja az nem túl szerencsés, de hát utána kell nézni, hiszen az pont aznapi esemény volt, legyünk olyanok, mint általában, még mielőtt teljesen jól értesültek, vagy volnánk, és azt feltételeznénk azokról, akik bennünket követnek, hogy ők is mindent az égét a világán tudnak. Az a struktúra, az a szerkezet, amiben belenyúlta a BKK, és aminek a kommunikációja nem volt, vagy volt nagyon szerencsés-szerencsétlen, az micsoda? Hát az az összmenetrend tulajdonképpen. Az mi? Az kiállítja össze mi alapján? Ugye van egy város, most nem akarok nagyon messzire menni, de ugye abban e, különböző városrészek, intenzívebb lakótelepek, muhelyű vezetek, kereskedelmi zónák, ipari parkok, stb. Ez egy, ilyen, ez egy szép hálózatot álkot. E, e, Ezeket a különböző területeket ugye utak kötik össze, és ezek között utazási igény van. Ez még van, amikor nagyon-nagyon-nagyon régen kezdett el kialakulni, nyilván ez egy folyamatosan változó dinamikus. E, Üzem, mond, És akkor vannak az úgynevezett viszonylatok, villamos, trolibusz, busz. Ki rajzolja meg ezeket? Ki találja ki, és kirajzolja meg ezeknek az útvonalat. Hát kik, kik rajzolták meg, ugye? Hát mondjuk egy hetes buszt, ami most már itt nem is tudom. 10-20-30, nem tudom hány éve jár, sőt, hát annél sokkal régebb óta, hát azt kirajzolta meg, ugye akkor kitaláltak ki, hogy akkor legyenek a 170-es, 173-as, 170, nem tudom buszok, amelyek ugye bizonyos belső szakaszon a... Jó, és... Ha nem ebben merülünk el, engem azt sem szabad, de én azt kérdezem öntől, hogy alapvetően egyébként ön jónak találja-e azt az érhálózatot, amit kitaláltak arra, hogy Budapest tömegközlekedését lebonyolítsak? <gül> Ez. Egyrészt, ugye én közlekedés vagyok, tehát ugye olyan, hogy jó hálózat, olyan nincsen az, hogy valaki tökéletesen meg elégedve. Ez olyan, mint egy, egy városvezető. De akkor azt kérdezem, hogy ami nekünk van, az jó-e itt Budapesten? De egyébként Budapesten a közösségi közlekedési hálózat, annak a sűrűsége, a menetrendi kapacitása az egészen jónak mondható. Nyilvánvalóan nehéz összehasonlítani Párizsal, Londonnal, Berlinnel. Nem összehasonlítható. Hát, a metróhálózat háló, tekintetében bizonylag szerény és visszafogott a budapesti hálózat, de egyébként a kiszolgálás, a városrészek elérése az, az, az kifejezetten jó, ez szerencsére hosszú évtizedekre visszamenően így lehet mondani. Tehát ez sem nem a jelenlegi, sem nem tarlós, semnak a korábbi városvezetésnek az érdeme, hanem volt egy ilyen szerencsés történelmi fejlődés, hogy Budapesten jó, színvonalú, sűrű közösségi közlekedési hálózat alakult ki. Ha mondjuk, hogy jó-e vagy nem jó, például ha Újpestet nézem, akkor itt majd, majd hogy nem 95 százalékos elégedettséget lehetne mondani, most nyilván a, a változtatás és a járatritkítások előtti időszakról beszélek, de vannak olyan e, igények vagy olyan e, városi fejlődések, ahol újabb és újabb e, oké, okay. menjünk egyel tovább amikor ezeket, e, tehát megvan az, az érhálózat, megvan a szükséges kapacitás, tételezzük fel, hogy megvan buszok buszvezetők, villamos, villamosvezető hív Trollibus, ami kell. Az, hogy milyen sűrűek legyenek a járatok napközben, este, hétvégén, tanulmányi időben, nem tanulmányi időben, azt milyen rendszer alapján, milyen felmérés alapján működteti a BKK, kiállapítja meg ezt a sűrűséget, ha változtatnak rajta, mi alapján változtatnak rajta? Ugye az a szolgáltatásért felelős szervezet működési rendszere, vagy szabályozó rendszere mondja meg, hogy hol van az a döntési szint, nöntési kompetencia, hogy ebbe belenyúl. Hát ugye erről is beszéltünk már többször, volt olyan időszak, amikor ez a paraméterkönyv, ami az összmenetrendet tartalmazta, ez a Fővárosi Önkormányzat Városüzemezetési Bizottságának a hatáskörét. Én ezt érted, de nem a, hatás, az, a hatáskör, az baromira nem érdekel. Arról szólja ne, a hogy történet, van, hogy a hatos az, villamoson ne legyenek 500-an. Tehát, hogy mi az a paraméter, ami alapján azt mondják, hogy ez közlekedjen 5 percenként, ez 25 percenként ez három percenként. Ha nagyon, örülök neki egyébként, ilyen közlekedésműrnökig tovább képzést tarthatok, és sosem tartottam előadást ilyen szempontból, de a lényeg az az, hogy nagyon-nagyon leegyszerűsítve kétféle tervezés van. Az egyik ugye a kapacitásra való tervezés, a másik pedig a, a, a amíg, amíg hogy mondjam, nem élvezhető, hanem, hanem jól működő követési idő, ezt úgy kell érteni, hogyha valahol nagyon-nagyon-nagy utazási igény, például mondjuk egy, egy körúti villamosnál. Ott akkor úgy kell megállapítani a menetrendet és a követést, hogy ne legyen utas lemaradás, vagy legalábbis ez az elv. Tehát, hogyha jön egy villamos, arra felszállnak, elmegy akkor kettő percen belül jönnék el kell a következőnek, hogyha a megállóban vannak annyian, hogy arra már lenne, aki nem fér föl. Ez mondjuk úgy, mondjuk a kapacitással tervezik. A másik pedig az, amíg mondjuk a külvárosokban az úgynevezett ráhordó viszonylatoknál mondjuk, ami a tudom én egy kertvárosi részből ö, megy Újpest központban, hogy akkor ott át tudjanak szállni a nagykapacitású matróra, ott pedig olyan menetrendi követést kell beállítani, ami mondjuk még, még, még, még nem teszi lehetetlené, hogy az emberek a közösségi közlekedést választák. Tehát hogyha egy, egy, egy kétmilliós városban óránként jár a busz, akkor az azért nem feltétlenül szolgálja, akkor azt, akkor azt nem fogják használni, akkor inkább beülnek a kocsiban, vagy, vagy megoldani. Ott, ott, ott kell eldönteni, hogy akkor egy 10 perces, egy, egy 12 perces, vagy adott esetben egy 15 perces követés legyen. Mi a változtatásnak a protokollja? Ki mindenkivel kell egyeztetni, ki hozza meg a döntést? Van ellene fellebezés? Ne, ne, ezt ez... alapvetően azért kérdezem, mert közlekedő tömeg, más civil szervezetek, szóval egyáltalán miért kell konzultálni? Hát mert mégiscsak egy olyan városi szolgáltatásról van szó, ami majdhogy nem mindenkit érint. Nyilván azokat is érinti, csak mondjuk közvetlenül, akik nem közösségi közlekedésre járnak, mert nyilván a, a, a buszok is a forgalom része. Jó, ahogy... nem tudja eldönteni egyedül a BKK, egy orvos sem konzultál civil szervezetekkel? Igen, de a fodrász mondjuk konzultál a, a páciensével, vagy nem páciensével, hanem a, az ügyfelével, hogy akkor hogyan és miként vágják le. Nem oda megy, hogy bemegy a vendég, és azt mondja, hogy na csinálj velem valamit. És ez egy jó Ez Szerintem igen. Igen, milyen szervezetek? A, vá, a városi működés az tipikusan olyan, amely, amelynél a, a, a visszajelző. Nem okay, rendben van. Milyen szervezetek azok, amelyekkel egyébként nem feltétlen név szerint, milyen jellegű szervezetekkel kell ilyenkor egyeztetni? Mely szervezetek vehetik zokon egyébként az, hogyha ebbe belenyúlnak és arra hivatkoznak, hogy belül konzultáltak, akkor elmondják, hogy egyrészt nem konzultáltak, másrészt nekik egyébként, ami történet, nem is tetszik. Van egy felsorolás? Mi alapján van ez? A... Nem kell. Tehát... Uh... Eddig volt a fővárosban egy gyakorlat, sőt, hogy, ha jól emlékszem, főpolgármesterről egyik komoly ígérete volt, hogy semmilyen döntés nem születik a fővárosban, ami a Budapestieket érinti, a budapestiek megkérdezése nélkül párbeszéd átláthatóság közös döntés. Tehát, hogyha van egy ilyen ígéret, akkor szerintem kellene, hogy legyen társadalmi egyeztetés, van olyan, például településszerkezeti terveknél építési szabályoknál. Nem, nem. Maradjunk volt, ennél a... De nem. Csak azt akarom mondani, hogy ott van törvényi kötelet, Értem, de most ha. ne azt nézzük, azt nézzük, ami itt van. Itt van törvényi kötelezettség? Itt nincsen. Akkor miért konzultálnak? Nem, mint hogyha a törvény alapján kellene, csak az a kérdés, hogy egyébként ez egy jó szokás jog tényleg a fodrász példajú-e, e, mennyire életszerű, mennyire értenek ehhez ezek a civil szervezetek, szükséges-e, e, nem kellene őket akkor beépíteni a hivatalos rendszerbe, meg annyi olyan kérdés, amit egyébként egy ilyen problémánál, mint ami a múlt hét óta létezik, egy olyan ember számára, mint ér felvetődik már csak azért is, hogy ez, egyszer is mindenkor ezt lezárjuk, és akik bennünket követnek, azoknak azt lehet mondani, hogy egyébként hivatkozunk a 25-i műsorra, amit abban Winterban te Zsolt elmondott. Egy kicsit, én, én értem, hogy meg akarja érteni a helyzet, de értetlenkedem, mert most egy egységes diákfronttal kell tárgyalni a kormánynak, mondjuk a pedagógus bérekkel kapcsolatban, hogy a nemzeti Fogalmam alap. Fogalmam nincs, de hát én, én most ezt leválasztom, nekem most csőlátásom van, engem most kizárólag a közlekedés érdekel, nem érdekel semmi ezen kívül. Nem is gondolom ezt ide bevenni. Azt kérdezem öntől, de ez a Tarlós írára is vonatkozhat, nem a karácsonyíráról beszélek. Azt kérdezem, hogy amikor valaki megváltoztat, a menetrendet, akkor egyébként annak mi az adminisztrációja, protokolja. Hiszen egyébként arról beszél a közlekedő tömeg, Vitézi Dávid, és így tovább két-három hónappal a változtatás előtt konzultálni kell. Hol van ez megírva? Ez a belső, eddigi belső gyakorlat volt. Ilyen törvényi kötelezettség nincsen, de ez a belső gyakorlat volt. Eddig mondom korábban azért, hogy ez a társadalmi felelősség meglegyen. Tehát ne lehessen azt mondani a főpolgármesternek, vagy helyettesének, hogy hát ennek utána kell nézni, Hát azért ez is, lássuk be, egy vitt kategória, hogy 50 valahány járatot érintő egyértelmű ritkításról azt mondja, hogy utána kell nézni. Hát ezért volt a felelősség, és szerintem fontos, hogy hol van a döntési kompetencia. Korábban a Fővárosi Önkormányzat Városizemeltetési Bizottságánál most már ezt a BKK egy, egy személyben, most értsük, hogy lehet, hogy többen voltak, de eldöntheti, és bevezetheti ezt a járatritkítást. Úgy, hogy ezek szerint még a főpolgármester helyettesen tájékoztatnak, sem, sem Igen, előre. De akkor árulj el nekem, a, hogy Vitézi pont. Dávid, és ön között van-e lényeges véleménykülönbség, mert Vitézi Dávid azt mondja, hogy semmilyen társadalmi egyeztetés nem volt, pedig jogszabály ezt kötelezővé teszi. Ön nem mondta az, hogy jogszabály kötelezővé teszi, Vitézi, meg ezt mondja. Még az is lehet, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ő, ő tudja ezt jobban. Eddig azért nem merült ez föl, mert ugyanek ennek megvolt a maga rendje. És, és én ezt még egyszer mondom, tehát, és ezt kezdtem el mondani, hogy az a lényeg, hogy az belső ö, ö, szervezeti. Ö, leképezés ennek az, hogy néz ki, kikészíti elő. Értem, de azért van jelentőség, hogy most van jogszabály, vagy sem. Van, én ennek utána fogok nézni. Megmondom őszintén, én sosem a jogi oldalát néztem, én mindig a szakmai oldalát néztem ennek a dolognak. Fel sem -e merült bennem. Tehát, hogy azért az tényleg nonsense, de és, és azért is nem értem, hogy miért erről a részről beszélünk, és miért nem mondjuk a, a tartalmi részről. Könyörgöm, azért beszélünk azt erről, de Isten, áldja, áldja meg az Isten. Ez nem a Hír TV, és nem a TV 2 Én nem politikai ügyként kezelem a járatritkítást, hanem mint utas, aki most is tömegközlekedéssel jött ide, hogy megértsem a szituációt. Én mielőtt karácsony gergeit virtuálisan felakasztanám, mert valamit rosszul csinált, azt megelőzően, Szeretném megérteni a történetet, és lássa be, hogy ez az együttműködés egyelőre mind a kettőnk javára szolgált. Az, hogy én képes vagyok ezt elkezdeni a tyúknál és a tojásnál, attól ön el van szokva, de az még nem azt jelenti, hogy ez nincsen jól, és nem azt jelenti, hogy a TV2-ben, a hírtévében és az összes többi ö, helyen, egyébként az ATV-t, a BTV-t is hozzátéve, téve, attól, hogy ezekben szerepelek vagy sem, hogy ők egyébként csak a politikai havveréssel, vagy főleg a politikai havveréssel foglalkoznak. Én valamit megérteni, és azt követően keresem a felelőst. Ön ettől el van szokva, de egyébként más körülmények között ugyanígy beszélgettünk. Én nem akarom kikerülni azt, amit ön mond. Én csak azt mondom, beleélt hogy lehetséges, hogy ma rövidebbek leszünk, és ennek következtében oda nem fogunk eljutni, de legközelebben jutunk, illetve akkor úgy fogom most csinálni, hogy átugorjuk és visszajövünk, de attól erre még szükség van. Higgy el! Hát a gyereket is előbb megtanítják, és csak utána feleltetik. Így van, a mi korábbi kapcsolatunkra alapozva merem azt mondani, amit most mondok. Ugyanezt a vehemenciát és ugyanezt az érdeklődést elvártam volna mondjuk a múlt héten Kisambussal szemben is, és vártam azt a fialát, akit most hallottunk. Ehhez képest mégiscsak a magyar nemzet azt hozta le, ami semmi az, az ég világ, világán senki nem kérdezett meg a városvezetéstől. Most én szeretném befejezni, tehát vártam Jó. volna azt a fiala János, aki amikor Kisambrus azt a szemtelen hazugságot bemondja az önadásába, hogy de hát nézzük meg a két számot lánc itt felújítás össz, ö, ö, ö, ügyében, és a, a, a, a karácsonyféle szám az kisebb, mint a tarósféle szám, akkor ugyanezzel a vehemenciával vártam volna, hogy a János visszakérdez, és azt mondja, hogy oké, okay, kis Ambrós főpolgármester helyettes úr, de abban kisebb számban nem szerepel a váralagút felújítása, nem szerepel a és a villamos alagút felújítása, és egyébként a láncidra vonatkozó szakasznak a felújítása, meg mégiscsak 5 milliárdral drágább. És miért nézi hülyének a kedves hallgató? Hát én van? erre meg azt, nem azt, hallottam ezt a be Az lehetséges, hogy ezt nem hallottam. Megértési szándékot lehetséges, hogy ezt nem hallotta, viszont akkor teljesen elkerülte te a fülét, ami egyébként a mi kettőnk kapcsolatát tekintve meglehetősen furcsa hogy én elmondtam a műsorban, most ezért kerestem vissza, és nem kell hozzá Kavinton. Elmondtam, hogy én az egész beszélgetést egyébként a Budapest bérletnek szánom. Miután azonban látom, hogy mekkora elvárás van az ön a Fidesz és az ellenzék részéről, mármint a fővárosi ellenzék részéről, a tekintetben, hogy arra a három kérdésre, amit ön megfogalmazott válasz szülessen, és nem születik válasz, ezért arra kértem, hogy a beszélgetésünk elején ezt mondja el, és utána a teljes beszélgetés. A Budapest bérletről szólt, ugyanabban a hangnemben és ugyanabban a struktúrában, ahogy mi eddig egyébként a járat ritkitásról beszéltünk. Ahhoz képes, hogy ön, enken, ön nekem szemreányást tesz, kizárólag az önkedvéért tettem ezt meg, más kedvéért ezt nem is biztos, hogy megtenném, mást ennyire nem is akceptálok feltétlenül, beleértve természetesen, hogy van még egy-két ember, aki ebben a műsorban szerepel, azokat mind akceptálom. Ez kizárólag az önkedvéért történt, megnézheti a műsort, és valószínűleg látta, hiszen nem véletlenül kell a magyar nemzetbe. Arányait tekintve egy tíz volt, az egész hátra rész a Budapest bérletről szólt, hozzátéve, hogy kisambrus volt annyira nagyvonalú, hogy egyébként tovább is maradt itt, hogy a történetet be lehessen fejezni. Csak és kizárólag ön miatt tettem fel ezt a kérdést, amely egyébként teljesen kilógott abból a struktúrából, amit én folytattam bele hiszen egy témáról volt szó. Épp az ellenkezője igaz annak, mint amit ön mondott. Ez kizárólag az ön történt. Én nagyon-nagyon megtisztelőnek érzem, de szerintem, és nyilván nem, szól, nem akarok beleszólni, de jól látható, hogy, hogy azért a múlt héten, és persze nyilvánvalóan ez az én értékítéletem, és az azóta megismert információk ügyében még inkább azt gondolom, hogy van a láncid és azzal felújításra kapcsolatos számlagyáros ügy nagyobb, korderejű, mint a Budapest bérlet, mint amivel kapcsolatban még jelen pillanatban sem látjuk, hogy akkor mely, milyen irányba fog ez a történet ez, ez meg az véget érni. A másik oldal meg az én szerkesztői szabadságom. Most megkérdeztem, ez a, hogy ön mit ez tart. Ezt én is említettem. Uh, úgyhogy én ezek között egyébként érdemi különbséget nem tennék, hiszen egyébként az, hogy akik itt közlekednek, mennyire közlekedhetnek ezen a módon uh, egy hónapig, vagy még tovább, az az embereket az én környezetemben Például izgatja, a láncidról kevésbé beszélnek, de én tudomásul veszem, hogy önt a láncid jobban foglalkoztatja, próbálom az arányokat megtalálni, de az, hogy ön azt mondja nekem, hogy ugyanezt a vehemenciát várja el e, a kisabrussal folytatott beszélgetésben, ebben némi igazságtalanságot érzek, hiszen a Budapest bérletnél ugyanez volt, a láncidról meg kizárólag az önkedvért. De tényleg nem is. Tehát ön, az önkedv, nem az én kedvemért kell őszintén beszélni a láncidról, de az a nyilvánvaló szemenzedett hazugság, hogy valaki az ön bemondja, hogy egy darab számos kisebb, mint a másik. És akkor abban a műsorban, ugyanabban a helyen, ugyanabban az időben, és az ismétlések során is nem hangzik el, hogy tehát abban nincsen benne a vállalagú. Én ezt értem, de én nem akartam erről részletesen beszélni, mert a Budapest véletről nem tudtunk volna. Én, én ezt értem, de én azt gondolom, hogy ha visszatérünk a, a menetrendre, a járatüttkítása, az én fejemben sokkal kevésbé számít az, hogy ez most jogtalan, vagy nem jogtalan, jogszerű, vagy nem jogszerű, mert akkor, hogyha ez így van, akkor ott lehet jogi eljárás kezdeményezni. Az akkor nekem, annyi, nekem csak annyi a dolgom, hogy akkor azt mondom a kollégáknak, meg a jogászoknak, ebben az az menjünk el. Engem sokkal jobban érdekel az az, hogy hogyan lehet egy ilyen magát a demokratikusnak nevező városvezetésben egy olyan hely előállítani, hogy az éleple alatt sutyomban be akarnak vezetni egy ilyen jelentős mértékű járatritkítást, amiről ezek szerint ha igazat állított főpogármester helyetős, ő maga sem tudott. Hát arról nem tudok, hogy ő ne tudott volna, ő, az, ő nem arról volt szó, ő tudott róla, csak azt mondta, hogy nincs járatritkítás, aztán már azt mondta, hogy járatsűítés van, aztán pedig az egészet a maga módján nem. megmagyarázta. Értse meg, ami önnek politikailag fontos, az engem nem politikai, az a... nem politikailag fontos. Hát az, hogy hétől reggel a busz ritkábban jön, az nem politikailag fontos, hanem az utazó emberek de számára. De önnek ebben igaza van, de az, hogy erről mit mond a karácsony Gergely, szíves elnézést, az engem kurvára nem érdekel. Engem az érdekel, amit ön mond, hogy ritkábban jön a busz. Megmagyarázni én is tudom, de nem értem, nem értem. A de nem hazudhat bele a budapestiek szemébe nem nézheti annyira semmibe, nem veheti annyira semmibe a budapestieket, hogy azt hazudja, hogy nincsen járat. Önnek ebben igaza van, de ez már a második fejezet. Ez már a második fejezet, és ebben nincs közöttünk vita. A Walter Katalin és Karácsony Gergely között létrejött diszkrepanciát, végül is Karácsony Gergely a maga módján, mint főpolgármester megoldotta, de ez a valóságban nem következett be. Hát, hogy ő azt mondta, hogy ő jól beszélt, ő azt fed, tehát ő a maga részéről kommunikációlag ezt elrontotta, illetve nem kommunikáció, mert ez nem kommunikáció, ahogy erről beszélt, azt elrontotta, elfelejtett elnézést kérni, Walter Katalin fogta magát és elnézést kér, és ezek után Karácsony Gergely úgy döntött, hogy ő megmakacsolja magát, és úgy viselkedik, mint egy 26 éves lány, azt mondja, hogy ő nem kér elnézést, hanem minden rendben van. Hogy Walter Amit... Katalin közben mit érezhetett, az valószínűleg Walter Katalin ügye. De mit kell gondolnunk egy olyan főpolgármesterről, amikor pénteken reggel ritkában jönnek a buszok, majd ő pénteken este bemegy a stúdióba, és azt mondja, hogy nincsen járatitkítás. Hát az, hogy ez nincs jó. Hát nem, hogy nincs jó. Vagy teljesen alkalmatlan, vagy belehazudik a budapestiek arcába. Azt hogy alkalmatlan ez alapján, ezt nem, ne, nem mondanám. Az tény, hogy ami történt, az, nincs, az nem volt jó. Ebben önnek tökéletesen igaza van, de ahhoz, hogy ez ki lehessen jelenteni, ahhoz magát a történetet meg kell ismerni. Tehát még egyszer azt mondom, hogy ne, ne, ne gondolja, mindenkiben van részrehajlás, de egy tízes skálán én ezt igyekszem ötös alatt tartani, és ha nem veszi rossz néven, időnként ez az ötös vagy a hatos az, az ön oldalán van, és a másik oldalán van, kisebb én is emberből vagyok, de nem, nem a kommunista párt megbizatásából készítek önnel beszélgetés, és soros pénz is viszonylag kevés van a zsebben. Nem, higgy el, hogy a szándék ugyanaz, nem, ne, ne aggódjon, egyelőre ez működik. Nekem külön följöttek a figyelmet, hogy érdem, mivel nem tudom mindig hallgatni, amikor csak tudom, akkor hallgatom a kis való beszélgetés, és erre nekem a múlt héten élőben nem volt lehetőségem. Külön a figyelmet, hogy, hogy érdemes lenne, mert olyan szintű tárgyi, mondjuk akkor maradjunk ennyibe tárgyi, Időzérve én... maradtak ott. Én ezt értem, ö, csak ezt elfelejtett... hagyva, hogy, hogy okay. az a... rendben van, de közben elfelejtették elmondani azt, amit én most elmondtam, és a magyar nemzet írása alapján azért ez is több volt annál, mint amit egyébként a. Igen, csak akkor, még, akkor mert mondta, hogy be kell fejeznünk időbe. Hogy szerint, szerintem akkor inkább. Leg, és még egyszer mondom, ez az én véleményem és az ön szerkesztői szabadsága. Ha mondjuk adott esetben nem vagyok felkészülve arra, hogy az, a, a megkérdezett alany Ö, hogy mondjam, erős csúsztatásokat fog mondani, és én ezzel nem tudom azonban, azonnal szembesíteni, akkor lehet, hogy jobb az, ha föl se a kérdést, még akkor is, ha winter mondta, nem Ebben tökéletesen igaza van, ezt megtartanám a magam kompetenciájának, mint hogy egyébként az önterületébe pedig én nem szólok így van bele. De akkor ez legalább egy jó végpont is Köszönöm, két hét múlva folytatjuk. Tövá, viszont hallásra, viszontlátásra. Különleges életpályát tudhat magáénak. Budapest legnagyobb zsolnai magánygyűjteményének tulajdonosa egy három része sorozat második részét látják. Szabó András portré második rész támogatott tartalom. Meg én, ő nem lesz látható, én is majd igyekszem kívül maradni a képen, ha tudok. Ő pedig legyen egy olyan idegenvezető, aki lehetséges, hogy a zsordai tárgyakkal kapcsolatban mindent nem tud elmondani, de a gyűjtőnek azt a szempontrendszerét viszont nem tudja jeleníteni, amit viszont az idegenvezetők, a itteni tárlatvezetése nem tudják úgy elmondani, hiszen az az öné Hát hol vagyunk? A Városigeti Fasor 47 alatt vagyunk a Körösi villában, ahol az utóbbi 5 évben a foglalkoztam gondolatilag, hogy a durván 45 éves zsonnai gyűjteményemet megpróbálom egy méltó helyen elhelyezni és bemutatni. Itt azért lehet látni azt, hogy valamikor amikor a Körös ezt a házat megépítette, és erről majd később többet fogunk beszélni. Ez egy lakóépület volt, ahol egyébként az ő családjával lakott. Majd akkor, amikor én ezt megvásároltam 1997-ben, akkor pedig a mi cégközpontunkat itt képzeltük el és itt rendeztük be. Például ez a szoba ez a, a titkárság volt. Az első emeleten vagyunk. És, igen, az első emeleten vagyunk, ez a szoba a titkárság volt, és hát akkor, amikor elhatároztam, hogy itt egy gyűjteményt fogok bemutatni, akkor meg kellett tervezni mindent hozzá, hogy a vitrineket, akkor az egész történetét, historikusan a történetét ennek az egész zsolnai gyűjteménynek. Ugye az első kérdés, ami szokott lenni, hogy, hogy miért a zsolnai gyűjtöm, ennek abszolút szubjektív oka van azért a zsolnait, mert az én családomban az első feleségem szüleinek volt egy kisebb zsolnai gyűjteménye, és ezen keresztül én meg, nekem nagyon megtetszett ez a zsolnai alkotás, illetve a zsolnai kerámiák, és igyekeztem megismerni ezt az egész zsolnai történetet. És ugye ez a történet, ez egy fantasztikus történet, ahol 1853-ba kezdődik. De a rá. családot, ha veszünk, akkor az teáscsésze, kávéscsésze, váza? Igen, teáscsésze, kávéscsésze, étkészlet, de disztárgyak is voltak. Egy-egy megmutatom. egy nem egy darab, megmutatom attól, a... hogy nem egy heti le, mert mekkora kárt okoz, vagy nem volt ilyen fajta. Nem volt triótól, ilyen félelem. Nem? nem, nem volt fajta. Oké, elnézést. De... Kicsit visszatérve a Zsolnai Igen. családra, ahol Zsolnai Vilmos 1853-ban került az ő birtokába egy olyan agyaggyár, ahol agyagcsőgyár, ahol valamiféle termelés volt, egyébként ment gyárról van szó, és hát a, a Vilmos ez egy rendkívüli ember volt mind a akaratát, mind a szorgalmát, mind a példamutatását tekintve, aki elhatározta azt, hogy megpróbálja ezt a porcelán gyártást megvalósítani, létrehozni. Egyébként nem volt szakember, mert nyilván nem volt porcelán gyára soha, de értett a kémiához, értett a kereskedelemhez, és volt érzéke ahhoz, hogy mivel érdemes foglalkozni, és hogy kell azt megvalósítani. Minden Mindenesetre, ami a legfontosabb ebből talán az, hogy hogy az egész családja és egy egész dinasztia ö, azzal foglalkozott, hogy ebbe a gyárba ö, az elért eredményeket azt egyre magasabb szintre vitték. Ö, így ö, természetesen a három gyermeke, amiből hát Teréz, Júlia a két lánya, aki tervezéssel ö, foglalkozott, ö, aki felmérte azt, hogy hogy nézett ki Magyarországon a népművészeti hagyomány. Tulajdonképpen olyan felméréseket végeztek el, mint annak idején Kodá és Bartok a, a népzenekutatás, illetve feljegyzése kapcsán. Ők, a Teréz és Júlia, ezt megvalósították a, a nép, népi elemeknek és népi művészeteknek a, a feljegyzésével. De nem csak ezt végezték el, hanem gyakorlatilag kis távol-keletig mindenütt kutatták a, a porcelánhoz kapcsolódó ö, ö, világot, és, és folyamatosan igyekeztek ezen a területen azt a tudást, amivel találkoztak, hát a zsolnai gyárba is megvalósítani. Van egy személyes kötődés bármihez, aminek hát, hát személyes története van sok, minden tárgyhoz van személyes kötődése, hát, minden, minden tárgyat én, én vásároltam meg. Tulajdonképpen, amit kiemelnék, az mindenképpen ez a legnagyobb váza, amit látható. Ez a váza, ez három részből áll. Van a felső rész, ez a korona része, van a középső rész, ez a tojás alakú rész, és az alsó rész, a tartó része. Ez annak idején, amikor elkészült, 1870-es évek elejénről van szó, a zsónai gyár a Gellér szálónak a, a építéséhez készítette el ezt a két darab, itt látható ebből a kettőből egy darab hatalmas vázát. A Gellér 100 éves kiadványban látható is, hogy a nagy halnak a végébe áll ez a két gyönyörű váza. Ez annyiban személyes, hogy, hogy akkor, amikor a Virág Judit galéria ezt árverezte, akkor, akkor nekem ez borzasztóan tetszett, és egy kicsit olyan vízválasztó volt az, hogy ezt nekem mindenképp meg kell vennem. Hanyat írunk? Ez körülbelül egy olyan nyolc évvel ezelőtt, tíz évvel ezelőtt lehetett, hiszen nekem már akkor egy nagyon komoly gyűjteményem volt, de egy ilyen hatalmas és ritka darab azért a piacon előtt fordult elő. Igen, ez egy koronaérszer. És akkor ugye mindenképp fel kellett azt mérni, hogy, hogy hát ezt nekem, nekem valamilyen módon meg kell vennem, mert ha nem az enyém lesz, akkor nem én vagyok a legnagyobb zsolnai istorizáló gyűjtő. Tehát igazából ez egy, ez egy nagy licit harccal került hozzám. A licit valahol, ha, ha jól emlékszem, olyan három egész 6 millió forint körül indult, és végül 16 millió forint fölötti áron sikerült megvásárolni. Tehát nagy volt értéke. Hány ház. helyen volt ez a vázza már? Ö, kiállítva? Vagy... Vagy itt a házon belül? Hát Vagy ez... az élete folyamán? Ő hány éves? Tehát ez a váza, ez, ez mondjuk 1873, az egy számítás. Kedvesen... Oké, okay, kívül hol mindenhol lehetett még? Én annyit tudok, hogy ez Alsó-Ausztriában is volt, egy, egy polgári családnak a tulajdonába, de nem egy kastélyban, hanem egy, egy lakásban állt. Erről láttam fényképet, de, de nem, ismerem, nem ismerem részletesen. Amikor például egy ilyesmit vesz az ember, ha ki magamból, azt el tudja képzelni, hogy ez a saját lakásában áll? Hát én nem tudom elképzelni. Tehát amikor ezt megvette, eleve de, avval számolt? De, hogy... de tudom azt, hogy volt olyan licitáló erre, akinek egy nagy kastélya van, és arra, abba a kastélyba szerette volna ezt elhelyezni. Hogy volt egy olyan bevőrá, aki ugyancsak licitált erre, aki, aki egy ö, talán svéd ö, állampolgár, és Magyar gyökerekkel rendelkezik, és ilyen nagyon-nagyon nagy ritkaságokat gyűjt, és ő is szerette volna ezt megvenni, de neki is egy kastélya van, amiben el tudta volna helyezni. De hát itt is el lett helyezve egy. A világban. kávét, Eljületek, én nem kértem, de önök kávézták. Az zsolna volt? Amiből ittuk a kávét nem, de de nekem van egy zsolnai készletem, amit én használok egyébként, otthon is abból iszom, egy zsolnai kávés csészéből, és tányér, tartozó tányért használok, de van nekünk egy nagyon szép zsolnai étkészletünk, ami egy 12 személyes étkészlet. Hány év gyűjtése látható itt a villában? 45. 45 év. Hogyan bűvült? Hogyan? Ha, látta, megszerette, igen. valakinél azt mondta, eladó e volt árverés. Nem, nem, nem, nem. Az elején a ecseri piacra jártam rendszeresen ki, és gyakorlatilag a, a, a, ott... Ezért rendes ki más Tamás volt, ott. csak éppen nem képekkel, hanem... Igen, igen, hanem zsónaival. Foglalkoztam nagyon sokat. Nem lehetett átvenni. Nem. Nagyon sokat lehetett vásárolni. mennyi idő alatt, tehát mennyi idő kellett ahhoz, hogy szakértőjévé? Hát szerintem egy-két egy év. Egy év. Az ember kezében nagyon sok megfordul, és, és nagyon nagy volt a kínálat. Most is nagy a kínálat egyébként. Hova kérünk csak azokat a tárgyak akkor? Hát ezeket a tárgyakat általában használó tárgyaknak csinálták. Nem, önnél hova kerültek? Én nálam? Hova igen. kerültek? Hát a lakásomba. Tehát ezek az ezek, Ezeket én mind használtam tisztárgyakként, aztán később, amikor ugye, a, a, a, kinőttem a, a gyűjteményel a lakást, akkor pedig kerestem a helyét, ahol el tudtam helyezni. Például az irodákba elhelyeztem, a kollégák e, e, irodáiba, itt ebbe a villába. Folyamatosan bővül ma is. Tehát, ma már kevésbé, mert, mert ugye. A gyűjtés az olyan, hogy a gyűjtő az elején mindent megvesz, Igen, mindent, ugye? úgy van, mint a lányokkal. Igen, Aztán később, a később ugye kialakul az emberbe egy, egy, egy irány, azt mondja, hogy mindent nem lehet gyűjteni, ezért elkezd, elkezd koncentrálni bizonyos dolgokra. És akkor, akkor válik igazából gyűjtővé az ember, amikor a gyűjteményének kezd egy íve lenni. Tehát amikor rájön arra, hogy valami, valamit, vagy azért, mert egyfajta dolgot gyűjtök, és abból, abból mindent be tudtam mutatni, vagy azért, mert mondjuk, mint ahogy én megpróbálok egy korszakot gyűjteni, és akkor annak a korszaknak a kiemelkedő darabjait be tudom mutatni, tehát akkor letisztul a gyűjtemén, és igazából akkor lesz, nagyszerű a gyűjtemény szerintem, amikor ezt az ember másoknak is be tudja mutatni. Oké. Okay. Az évből adódóan volt olyan tárgy, amitől megbállt, vagy legalábbis nincs itt, vagy naktárban van? Nem, nem, nem, nem adtam még el de létrehoztam egy alapítványt, ebbe az alapítvány kezeli az én gyűjteményemet, illetve oda lesz beaportálva a gyűjtemény. Itt a kiállítás kapcsán körülbelül a gyűjtemény darabszámra a gyűjtemény 60%-a látható, a további 40%-a az felett dolgozva, minden le lett fotózva. De van olyan, amiből több darab van, és az például olyan, hogy, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy az alapítvány eladja, és a bevételből újakat okay. vásárolja. Két kérdésem van. egyrészt legyen szíves még egy tárgyat, majd legyen szíves megnevesíteni valamint, hogy a képek. Igen. A képek azok mind Júliának, Zsolnai Júliának a képei, aki kiváló festő is volt hiszen a dekor készítés uh -huh. során például itt lehet látni, hogy hányfajta dekort uh -huh. tervezett a tányérokon, de az összes darab az majdnem mind a Júliának a, a fantasztikus tudását jelzi. Tehát ezek a képek, ezek mind a Juliánnak a képeit mutatják. Ez mint érdekesség, ez a kép, ugye lehet látni a vázát, a képen, és itt lehet látni valóságban a vázát, amiről a Júlia ezt festette. Ami, ami ilyen személyes és kért, hogy, hogy esetleg beszéljek róla, az tulajdonképpen ezek a, ezek a madár mintázatú Ugye akkor, amikor elkezdtem én is tematizálni a dolgokat, akkor volt egy olyan korszak, amikor arra koncentráltam, hogy olyan ö, dísztárgyakat vásároljak meg, amelyeken különböző ö, madarak vannak ráfestve. Itt, itt lehet látni, hogy a kakasról kezdve, ö, ö, hát itt van például ez a kakas. Ez. Ez egy fantasztikus. Hol találta? ezt, ezt is a piacon találtam, és ott vásároltam. De, de ugye ez, ez, úgy fejlődik, ez, úgy, igen, ez, ez úgy fejlődik, ez a, ez a vásárlás értékesítés, hogy ugye akkor, amikor elkezdtem gyűjteni, akkor még a piacon vásároltam. Aztán... Előbb vagy utóbb az ember ismerté válik, mint gyűjtő, és akkor elkezdik megkeresni az árusok, hogy nézd meg, mit találtam, biztos érdekelt téged. Aztán később ez olyan szintig fejlődik, hogy már vannak specialisták, ugye, akik a zsolnaira specializálják magukat, és, a, és a, a zsolnaival foglalkoznak csak, hát ezek már zsolnai ismerők, meg is kutatják egyes darabot, hogy ki a formáját, kitervezte a dekorját, és már úgy keresik meg az embert, tehát igazi brókerek, az abban így fogalmazni. És természetesen vannak ugye azok a az akciósok, akik meg ezzel foglalkoznak, hát nem sok van belőle, de aki kiemelkedik, és aki gyűjtő is, meg, meg szakember is, az, az ugye a világ Galéria, illetve ott személy szerint Törő István, akinek az egyik legnagyobb és legértékesebb szesziós a gyűjteménye van. Mi lesz a következő a, terem? Ebben a teremben akkor röviden összefoglalva a Zsolnai családtörténetet akartuk bemutatni, hogy, hogy Júlia Teréznek a kutatásaiból és munkáiból milyen ö, ö, darabok jöttek létre. Ebbe szeretük volna bemutatni azt, hogy, hogy a különböző távol-keleti, például a kínai kultúrából átvett sárkány minták, azok, hogy, hogy, hogy integrálódtak a, a magyar ö, korsónak a, a, a formavilágába, hiszen a, a korsónak a fogói végig mindügye lehet látni, hogy a, a sárkánynak a a beépítéséből adódik, applikációjából adódik. Itt végig ezt mutatjuk be, hogy, hogy a, ebben a korszakban ez a sárkány e, e, bemuta, a sárkánynak az alkalmazása, az, az mint díszítőelem, hányfajta módon jelenik meg, e, e, hányfajta dekorral jelenik meg. E, itt például nagyon jó látni ugye egy historizáló dekort, meg egy későbbi dekort, hogy ez mennyire modern, és a mai, mai íznésvilágnak is megfelel, Ugye, ami egy, egy pár évvel ez korábbi időszakban pedig ezt a dekort képviselte. Vagy a különböző felszínen kialakított díszletek azok, amelyek ugyancsak megjelennek itt a, ezen a sárkányos füleken, ezzel a, a rizses díszítő felszínnel. Ebben a szobában, ebbe a, ebbe a vitrínbe azt szeretnénk bemutatni, hogy fajta technikával dolgozott a zsolnai, hiszen ez a gyár a, a különböző művészeti ágakkal, testvérágakkal ugyancsak elkezdett versenyezni. Tehát például ezeket a darabokat megnézzük az úgynevezett x technikával készült darabokat ezek mind úgy néznek ki, mint hogyha x szerészek csinálták volna, miközben ugye ezek porcelánból készültek. Vagy itt lehet látni ezeknél a daraboknál a Elefáncsont, faragványoknak tulajdonképpen a másolatát. Ez mind úgy néz ki, mint mintha elefáncsontból lenne, miközben vagy sívjákból, porcelánból van. De itt vannak ezek a nagyon finom mél technikával készült darabok, amelyek dupla faluak, és ilyen úgy néz ki, mintha ilyen mély állna a felszíne, vagy ami gyufákból készült darabok lennének, ilyen egész kis vékony, filigrán darabok, vagy a keleti kultúrából átkerült török darabok, amelyeket itt mutatjuk be, hogy hányfajta technikát alkalmazta ebbe a vitrínbe. Azt lehet látni, hogy már, már ugye a, a festésen túllép a, a zsolnai a fejlőzésbe, és nem csak a festést. Ö, ö, Színesíti, meg, meg egyre vastagabb és, és egyre, egyre dúsabb festést, felszíni festést alkalmaznak, hanem szoborszerűvé válnak már a díszítések, és ráültetnek ugye, madarat, meg különböző díszítéseket a, a a dísztárgyakra, hát itt is ezek a fantasztikus virágok, a bimbók, akkor a, a rajta lévő tollazattal a madaraknak az ábrázolása. Egyet választom, ki, hogy elmesélje a történetét, a személyes itt van, történetet. Egy, itt, van, itt van ez a dísztárgy, ami az egyik kedvencem, Azért kedvencem, mert nagyon ritka az a, az a, ö, közép, ami, ami négyszögletes. Ez a két darab, ugye az egyik tégla, a másik meg négyzet alakú, ö, azért különleges szerintem, mert az alsó része, ennek a lába, az egy gyönyör a díszítéssel van elkészítve. A középső része az a japán cseresznye virágzását mutatja, tehát a japán kultúrát mutatja, míg a felső része ez a koronás kialakítás, ezekkel a kis mitológiai szörnyekkel ugye megspékelve, az pedig megint részben a perzsa díszítés, részben pedig ezeket a nagyon finoman kifestett mitológiai figurákat tartalmazza. Ez, ez egy ilyen nagyon eklektikus díszítésű, de, de, de mindegyik jellemző a zsolnaira, mert mind a perzsa kultúrát, mind pedig a japán kultúrát, azokat folyamatosan használták. A későbbiek folyamán pedig a, a szecessziós időszakban ezek a, ezek a kis szörnyek, ezek pedig folyamatosan előfordulnak. Holta. Ezt egy Mondjuk úgy, hogy egy broker hozta már, hogy, hogy, hogy felhívja rá a figyelmemet. Onnantól kezdve, hogy tudták, hogy őnygyűjtő nem vették fel előtte eleve az árát? Hát az áraktázók folyamatosan emelkednek, mert azért azt is el kell mondani, hogy a zsolnai az az egyik olyan, talán az egyetlen olyan terméke a magyar ö, ö, mondjuk úgy, hogy dísztár és, és művészeti termékeknek, amik 150 éve folyamatosan tartják az árukat, sőt, nem hogy tartják az árukat, hanem kincsképzők, mert folyamatosan emelkedik az áruk, a világpiacon folyamatosan keresett termék, az aukciós házak folyamatosan értékesítik, és keresik a terméket értékesítésre. Én nem tudok ilyen, ilyen terméket, mint a, a zsolnai, mert hasonló volt a herendi a korábbi időszakában, de az a herendi az aztán későbbiek folyamán, főleg csak a, a különböző étkészletek és, és ebbe az irányba. Zsugorodott össze a termékkínálata. Nagyon fontosnak tartom, hogy a, a családtagokon kívül egy nagyon tehetséges fiatal tervező, egy Kleinár, Ármin nevezető fiatal ember került a Zsolnai gyárhoz, aki ezeket a különböző ö, historizáló ö, alakokat, történeteket fantasztikus, szépen és igényességgel festette, illetve gyártatta le. Nagyon érdekesek ezek a különböző csipkerózsika és egyéb népmesei elemeknek a tányérra való festése. Nagyon szépek ezek a Fantasztikus, aranybrokát díszítésű puttó ábrázolások, amiket ezekbe a fiókokba, vitrinekbe találhatunk, amik ugyancsak a, a zsolnainak a, a sokszínűségét dicsérik. De e, itt a Kleinármin a bemutatása kapcsán meg kell említeni ezt a tűzmadár, ez a népies megjelenésű tűzmadárnak a, a ábrázolását, ami rengeteg dísztárgyon és használati tárgyon leelhető fel. A zsornai lányoknak a férjeik ugyancsak a gyárban dolgoztak. A Juliának a, a férje Szikorszky Tádénak, egy nagyon tehetséges ö, lengyel ö, úrnak ö, volt a, a párja, illetve alkotója. Ebben a teremben azt a, azt a fantasztikus ö, ö, sokszínűséget, azt a fantasztikus ö, ö, gazdagságot lehet látni, ahogy a Julia meg a Sikorski Tádi ezeket a dísztárgyakat elkészítették. Hát itt majd lehet, mondom, lehet látni, hogy milyen fantasztikus finom munkával, szinte grafikus munkával készítették el ezeket a darabokat, ami egyébként a Sikorszkinak a, a munkáját dicséri. De itt például, ahol Ezeket a darabokat lehet látni, ez pedig azt mutatja, hogy, hogy szinte a Gics határáig egy ilyen rokokó, francia rokokó stílusig is elmentek egy ilyen asszali középnek, vagy kínálónak a, a gyártásával. <kül> Gyönyörű, ugye az itt lévő májva díszítésű kínálóknak és dísztárgyaknak a a a vázáknak a, a munkája, a tányéroknak a munkája. Itt pedig lehet látni ezeket a nagyon finom, eh, duplafalú, eh, díszítésű, disz, szinte pálcika, vékony díszítésű eh, eh, vázáknak a, a, a munkáját és egyéb, egyéb dísztárgyakat. Itt pedig ugye ebbe a rokokó stílusban egy egész állatkertet lehet látni, ahol a lúd, a nyusi, a elefánt, a harcsák, a, a, a vaddisznó és a teknős minden előfordul benne. Ha jól értem azokat az adatokat, amiket ön mondott, akkor mondjuk 2024 folyamán itt nagyjából, ha minden héten négy tárlatvezetés van, az nagyjából három embernek ad majd élményt, amiket nem fogják tudni jövőre nézni. Igen. Ha önön múlik, akkor... akkor ez így marad. Tehát ezek a tárlók itt lesznek az idők végezetéig. Hát nem teljesen. Én azt szeretném, hogy egy... egy egy bizonyos idő után, amikor azt látja az ember, hogy az érdeklődés az már igen. kopik, akkor ebbe a házba más temetika szerint ugyancsak legyenek zsolnai kiállítások. Én ezt értem, de ha 3000 emberrel számolunk, akkor ez az érdeklődés, tehát akkor igen magas életkor fog megérni. Olyan japánoknak lesz majd, vagy urában élőknek lesz az életkorában, akik kaukázusi kell 200 évig élnek. Hát... Ö... Mikor már nem lesz látogató, akkor mégiscsak frissíteni kell Igen, majd a kiállítás. Egy emberrel számolva én, én nem én, a látogatók miatt egy én, én, én úgy gondolom, hogy még, még a következő öt évben lesz olyan Minim. kiállítás, ami, ami egy, egy újdonságot fog jelenteni. de. Egyelőre valóban én azt látom, hogy március végéig minden általunk megjelölt látogatási időpont az megtelt. De menjünk tovább, mert akkor meg tudom mutatni. Ez mint érdekességet, hogy ugye a, a, a lótuszvirágnak a a, a mintájával felhasznált ilyen kerti butort. Ugye ez egy gázlámpa, ami különböző módon állítható kerti butort, tehát nyugodtan helyet lehet rajta foglalni. Egyébként kényelmes, tehát egy nagyon kényelmes darab. Amerikából jött haza, és úgy vásároltam meg, ha egy ha pillantást vettünk kint a, a, az épületre, amiről később lesz szó, akkor innen jól látszik az, hogy, hogy a térnek a, a fő dísze, ez a rotmiksa műkő, műhelyében készült ablak. Ugye mi programokat, ilyen kulturális programokat rendezünk most már hetedik éve, ahol különböző kulturális rendezvényeket tartunk, akár irodalmi, akár zenei programokat, kiállításokat, például most itt az épülethez, tartozó nagyon szép szeszius képeket, Iványi Grünwaldnak a képeit, Faragó Gézának és Rippel a képeit lehet itt látni. Azon kívül, hogy ezeket a képeket itt látni lehet, gyakorlatilag itt ebbe a vitrímbe egy viszonylag rövid, úgynevezett mirenemú időszakra készült zsolnai darabokat láthatunk, amelyek tulajdonképpen a historizáló időszakot lezárják, és bizonyos szempontból a, a szecessziós időszakot meg megnyitják. Ez a szempont az elsősorban az, hogy itt már lehet látni, hogy a, a dekornál mindenhol már igazából a Zsolnainak az egyik világhírű munkáját, ugye az Eozén Máznak a munkáját lehet megtalálni, hiszen a, a, a Zsolna gyár három dologról ö, lett világhírű. Egyrészt a szeszessziós munkái, és főleg az ott lévő ö, alkalmazott. Ö, Fantasztikus színárnyalatban alkalmazott eozin festések kapcsán másrészt ugye a fönt látható falyans porcelán, mint saját szabadalom és eljárás, és a harmadik pedig az épületkerámiáknál használt technika az, ami világ tette a zónait. Ha megyünk tovább, akkor akkor eljutunk a zsolnai a szecessziós időszakához, amely szecessziós időszak tette igazán világhírűvé és ma is a legkeresettebbé a zsolnai porcelánt. Itt meg lehet ismerkedni kiemelkedő alkotókkal, Maklayossal, Apáti Abttal, kiemelkedő darabokkal. Hát itt, itt a, a, ami ilyen nagyon személyes szokott lenni, az, az például ez az elefántos váza, ugye, ami olyan nagyon ikonikus darab a zsolnai gyűjtőknél, amit én teljesen véletlen egy, egy jó ismerősömnek a, a közvetítésével tudtam megvásárolni, mert ő tudta, hogy én gyűjtöm a zsolnait, és ö, ö, említette azt, hogy hát, meghalt egy ismerőse, akinek a, a, a hagyatékában egy-két zsolnai darab volt, és hogy érdekele ez a darab, és akkor megmutatta azt a darabot, ami, ami után minden, minden gyűjtő vágyakozik. Tehát, tehát ezt például nem egy, egy, egy árverésen jutottam hozzá, hanem egy ilyen teljesen véletlen módon e, sikerült megvásárolnom. Szolgálati közlemény, hogy a jövő héten meglehetősen kevés műsor lesz, élőle pedig egyáltalán nem magánéleti programok miatt, de nem kell aggódni, vagy legalábbis nem kell jobban aggódni, mint általában, tehát két hét múlva fogunk legközelebb találkozni. Kis Ambrós, általános főpolgármester helyettes, iszonyatos letolást kaptam fél órával ezelőtt, 40 perccel ezelőtt, ebből a szempontból közömbös, hogy én miért hagytam önt menekülni lánchír ügyben, mert hogy az fontosabb egyébként mint amiről beszéltünk. De erről nem is volt szó, csak az, hogy miért hagytam menekülni. Ez ugye az követően volt, hogy a járatritkításról kezdtünk el beszélgetni, és én arra kértem, mint a Zsoltot, aki egyébként közlekedési szakember, tehát ért is hozzá, tehát nem arról van szó, hogy a nehéz helyzetbe hoztam volna, egy mesélje el, hogy egyáltalán hogy találják ezt az érhálózatot, hogy egy város tömegközlekedése kialakul. Hogy van az? Kiállapítja meg a menes hazon ha az kivel kell egyeztetni? ebben némi diszkrepancia is kialakult, hogy abban van-e törvényi kötelezettség vagy sem, mert Wintermantel volt úgy emlékezett, hogy nem. Vitiszi Dávidra hivatkozva, ő meg azt mondta, hogy igen. És aztán egyszer csak, amikor már 20. perce beszéltünk erről, mondta, hogy hát hasonló vehemenciával kellett volna egy héttel ezelőtt önt kikérdeznem Lánchid ügyben, és hát azért akkor nagyon kellett emlékeznem, hogy miről beszéltünk, mert azért mindenre nem emlékszem, és mondtam neki, hogy én kizárólag az ő kedvéért, de kizárólag. Tehát kifejezetten az ő kedvéért kérdezte meg azt a három dolgot, amit a Facebookon egyfolytában önnek szegezett, hogy nem maradjon megválaszolatlanul. Ön nem karácsony gergei, de e tekintetben egy kompetens személy, ugyanúgy, mint hogy ő közlekedésmérnökként a járatritkítástól, és aztán utána a Budapest bérletről volt szó, hogy azt tartottam fontosnak, és Szerinte ez nem annyira fontos, mondtam, hogy oké rendben van, én jelentősen nem tudom befolyásolni az ő frakcióvezetői tevékenységét, azért szerkesztői szabadságon meghagy, komaradjon meg. És végül is békében váltunk el, nem üzentünk egymásnak hadat, de valamiért ez a lánchíd, ez iszonyatosan fontos. Hozzátébe, hogy ugye a mai magyar nemzet egy egészen más vonatkozásban, ugye csütörtök reggel van hozzá ezt a történetet, Beleért vagy a miketünk beszélgetése meg vezető anyag volt, az gondolom tapasztalta a magyar nemzet online-on, hogy ön egyébként ott mit, mi mindenre nem válaszolt. Egyszer, talán két hét múlva, akkor leközde, majd megbeszéljük, tűzzük napirendre, hogy akkor csak erről beszélünk. Most az érzékenység kapcsán Miről szól a, tehát miért ütik? Ugye azt mondják, hogy addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Ezek szerint a lánchid az meleg, nem e, abban az értelemben, tehát nem LMBTQ értelemben, hanem e tekintetben. Mi okozza az ön meglátása szerint? Tehát ebben, ebben, ezen a területen élőnek ezt érzékelnie kéne elvileg. és ha igen, akkor mi az? Tehát mi az, amit önök eldugnak, és nem akarnak megmutatni a Fidesznek, amely tudja, hogy ha azt megmutatnák, akkor Campes lesz lenne. Az a baj, egy olyan mondatot fogok mondani, amire megint lehet ugye a, a magyar nemzet, hogy ekkora értétlenkedést egy főpagános még nem mutatott betánálzott Nem tudom. fogalmam sincs. Tehát, hogy ugyanezeket a kérdéseket, amiket önön keresztül Wintermantel Zsöld föltett nekem. csak hol nem csoltam, most nem is tettem. Múlt hozzá, héten azokat a kérdéseket a Lánchit közbeszerzés aláírása környékén, meg eredményhizetése környékén, 2021 elején ugyanezeket már feltették, ezt a vitát lejátszottuk. Én azt nem értem, hogy akkor ugyanilyen szinten hadd lőjek vissza, hogy akkor miért nem azt kérdezte meg mondta Zsoltól, hogy ő mit tett azért, hogy a 6 milliárd forint a kormányzati támogatás ideérjen végre valahára a Lánchidra, de nem fogok ilyen szinten üzengetni, nyilván is meg tudom kérdezni direkt be ezt a frakcióvezetőtől. Nem értem, hogy mi ez a, ez a történet, egészen értetlenül állok a dologba, hát visszahozni ugyanazt a vitát, amit egyszer már végigvittünk, hozzáteszem úgy csinálni egyébként a kormányzati támogatás kapcsán, mintha ez nem lenne fontos, hozzáteszem nem figyelembe venni azt a pici, de apró tényt, hogy ez a beruházás, más beruházásokkal szemben határidőn belül és kevesebbért készült el, hiszen az akkor ugye a szerződés alapján áfával együtt az 26,4 milliárd lett volna és 24,99 lett kifizetve, tehát kevesebb forest használtunk fel még ahhoz képest is, mint amennyi a szerződés alapján kivetett volna. Nem értem, de nem Jó, fogom e, meg... Szenteljünk ennek majd később egy egy hosszabb beszélgetést. A mai hír az az, hogy tartozik a hírtévének a számlagyáras ügyvédként elhíresült Vigmor cége. Ugye Vigmor több szempontból is érdekes, a testvére révén is, saját maga révén is. A Sunstrike eh, KFT, miközben a cégnek 1,4 milliárd forintot utalt át a lánchír felújítását korrupciógyanús körülmények között elvégző ZRT, addig a Sunstrike nem fizette ki a hírtérét, de hogy tapasztaltam, és eh, disclaimer, eh, ez a az ATV, a Sunstrike Hungary Kft. beszállítóként az ATV-nek is kárt okozott, egy a Sunstrike által leszállított vállalt, vállalt sorozatgyártása során végrehajtott szerződés szegéssel, az ATV miatt felszámolási eljárás kezdeményezett a Sunstrike-al szemben, és további információk rendelkezése, állása esetén egyéb jogi lépések megtételésre is sor kerülhet az ügyben. Ez egyébként egy láncít pénzzel kapcsolatos ATV.hu végén szerepel. É, és aztán itt van, hogy a, a, az, hogy miközben a egész 1,4 milliárd forintot utalt át a lánc felújítását, korrupció gyanús körülmények között elvégző áhítzérti, addig a szánszák nem fizetett ki a hírtévének 22 millió forintot, tehát ez tartozik ATV-nek, hírtévének, nekem nem. Érdekesik, hogy Vigmore cége részben az Áhíd által megrendelt kisfilm sorozat vetítésének díját nem utalta át a televíziónak. Egyszer én egy ATV-s műsorban, amikor még a gyárfás volt, Bánu András vezette, akkor éppen nem műsorvezető voltam, mondta, volt egy ilyen hajra MSZP-s történetem, hosszú, bonyolult, és akkor lakadték a fantasztikus érzéke volt a focin kívül máshoz is, azt mondta, hogy ebből ritka nagy botrány lesz. Vigmúr személye, az a számlagyár az, ami irányába ez megy. Hol van itt az érzékenység? Miközben a nép részéről nem tapasztalom azt egyébként, hogy szomjazzák ezek az ezzel kapcsolatos híreket, de ne legyek demagóg. Tehát most már tényleg nem értek semmit. Tehát ugye, újabb újra le lehet írni, hogy akkor sem. Tehát a hírtévének tartozik Vigmor, ezek szerint akkor valamit lehet, hogy még ezen ki is fizetett, de hogy tartozik neki, ezért a magyar nemzet kesereg hosszan, hogy ennek mi köze van a Lánchírhoz, legfőképpen a fővároshoz, ezt most már tényleg nem értem. De mondom, tartozik az ATV-nek is. Értem, akkor még az ATV miatt is ezek szerintem a magyar nemzet, de most már tényleg ezeket szerintem a, a egymással kellene a feleknek rendezniük, hogy az pedig ez a, ez a minőségjelzőt még nyilván, hogy az áhid elvégzi az ezzel kapcsolatos jogi munkát, hogyha úgy gondolja, hogy van ezzel, hogy, hogy azért, mert a magyar nemzetnek legírja, hogy a hírtévének tartozik Vigmóra a Lánchid, akkor miért lett korrupció felújítva, ezt aztán már megint végképp nem értem a, a dologba. De egyszer találkozunk. Ön protokolljába beletartozunk el, hogy milyen meghívásnak tesz eleget, hiszen Tütökat a főpolgármester helyettes volt az ATV vendége, ahol egyébként a magyar nemzet állítása szerint abba a beszélgetésbe én magam is belenéztem, de én aztán kicsit untam, és elnézést kérek. Elkapcsoltam, mondom, mindenkitől elnézés kérek. Az ATV-től, Tütőkatától, a néptől. Az ATV-ben nem kérdezték meg a Lánchíd a híd felújításáért felelős főpolgármester helyettest, viszont szóvá tették azt, hogy az Áhíd rendezvényén megjelent. És ott hallgatta Mosóci államtitkár úr beszédét. Hát most, ez, tehát van egy cég, amit rengeteg megbízással lát el a kormány. Rengeteg. Hát, hogyha én jól emlékszem, 20, csak 2022-ben 60 milliárdnyi megbízást nyertek el. A közlekedési államtitkár beszédet mond az annak a cégnek a rendezvényén, ahol többek között nagyon sok emberrel együtt a fővárostak itt meghívtak, Tütőkhat a képviselt, a fővárost, a főpoggyalást, nem ment el, őt hallgatta Mosóci közlekedési államtitkár beszédét az Áhid rendezvényén. Miért nem hívják be Mosóczi államtitkárt, volt államtitkárt, és megkérdezik, hogy ő miért mondott ott beszédet. És miért kérdezik meg tőle, hogy ezek után hogy nyerhetett beruházásokhoz pénzeket ez a cég. Nem értem, és úgy harmadszor is le lehet írni, hogy hosszas értetlenkedést adott elő a főpolgámester 7 -es. Ez fárasztás, mint a horgászatban? Ez mi? Tehát a legkörül... Engem nem fáraszt, tehát, hogy igazából a műsoridőt ezzel is ki tudjuk tölteni, meg bármi mással is. Engem biztos nem fáraszt negyedszer elmondom, nem értem. Van-e felmérés azzal kapcsolatban, hogy a népet ez érdekli? Van-e felmérés azzal kapcsolatban, hogy a nép ez alapján állít ki bizonyítványt a főváros vezetéséről? Én ilyen felmérésről nem tudok. Ú, nyilván a Fidesz mindent mér. De hogy azért azt úgy, olyan, aki Előző életemben, még a főpagáncárhelyetességem előtt vezettem elemzőintézetet és csináltunk felméréseket, azért módszert nem egyszerű ilyeneket azért megmérni, azt is tudni kell. Minden kérdést fel lehet tenni, de ugye erre azt szokták mondani, hogy a köznek arról van véleménye, amiről elkezdett már gondolkozni bármilyen szinten is, hiszen arról tud kialakítani álláspontot. Nem hiszem, hogy ez határozná meg nagyon a közvéleményt, a főváros fővárosvezetése munkáját illetően. Van olyan munkatársa, akit egyébként uh, célpontként kezelt bármilyen sajtó, nem nevet kérek, és ezt súlyosan megviselte. Tudom, hogy megviselte a házkutatást, de ez nem az. Tehát nyilván... -e olyan, akit önnek kifejezetten bátorítania kellett, hogy foglalkozon a munkájával, és emiatt nem bizonytalanodjon el. De ez lehet főnöke, beosztotja, egyenrangú, nem kell nem, nem mondani Nem, az, hogy azt ne tudjuk helyén kezelni, sajnos megtanultuk helyén kezelni ezt, azért ez egy ilyen a munka, amikor, amikor van egy tűrő képességének kell lenni az embernek, hiszen különben elfáradná ezekbe az ügyekbe. Szerintem az a fontos, hogy a közösség támogatását élvezze az, a, akit megtámadnak, mert, mert az, ez az tehát, a tőző mérő. Tehát kikezdésére alkalmas. Azt kérdezem, utoljára ebben a témakörben aztán áttérünk másra, hogy azt a luxus is megengedheti magának egyébként, hogy adott esetben ne tudjon róla? Hogy önnel kapcsolatban milyen polémia folyik, mondván, hogy ön azt annyira lényegtelennek és annyira figyelemelterelőnek találja, hogy ennyire figyelemen kívül hagyhatja? Nyilván híreket olvasok, de ugye ezek a vannak az úgynevezett buborékok, a véleménybuborékok, hírbuborékok, amelyekbe ha az a hír nem szűrődik be, akkor nem biztos, hogy én észreveszem, és azért sajnos annyira polarizálódott a magyar politikai közbeszéd, hogy ebbe erős buborékok vannak. Az, hogy a... Nem. Én egyébként nem szeretem mi főleg a sajtó szemlét. Én sajnos vagy szerencsére van az a rossz szokásom, hogy napközben is sokat olvasom a hírportálokat, és azért azokban látom. Fülföldön is nyaráskor? Ez sajnos még ott is. Ne? Ez nem most alakult ki, ez valahogy ez bennem maradt, hogy. -e, hogy és ez nyilván sok tekintetben rossz szokás, hogy azt hiszi az ember, hogy akkor le fog maradni valamiről, hogyha Igen. óránként nem néz rá a hírportálok vezető híreire. Megmondta, hogy nem fog mondani semmit sem ehhez képest, ugye van egy ilyen neszesemmi fog, meg jól így utólag a 24.hu és Lázár János által vezetett minisztérium, Mávolámbusz BKK ugye újabb fordulat a Budapest bérlet ügyében módosították a megállapodást aztán ugye a Mandiner hozza, hozta még tegnap, hogy a Lázár minisztérium azt mondta, hogy márciustól vég az agglomerációs közlekedési modellnek függetle attól, hogy milyen novumokat, tüntetet, fölpárol közelebb a 24.hu. Ez itt a gyik farka, amelyik önállóan mozog, vagy ez mi? Tény, hogy jelenleg van egy szerződés, amit alapján van Budapest bérlet elfogadási kötelezettsége a mávnak nak a hívjáratokon. Ez a szerződés határozatlan idejű. Tény, hogy ezt a szerződést fölmondhatja az ÉKM 30 napos határidővel, és ebben az esetben akkor nem le, ö, lehet elfogadni ezeket a bérleteket. Én azt gondolom, hogy ezek a tények mind érge, érdekesek, én abban bízok, hogy azok a tárgyalások, amiről most mondja az ékelm is beszél, azok eredményre vezetnek hamar, és amiről akkor... Beszél. Szerintem a tárgyalás Jó. az attól tárgyalás, hogy Jó. az a, nem az a maga a termék, sosem maga az a termék, hogy tárgyalnak a fenek, hanem annak a konzekvenciája, ha pedig van konzekvencia, akkor nyilván ezt azonnal Jó, rendben van, és azt is mondta, hogy ön ezeken a tárgyalásokon fél. Múltkor ezt mondta. Igen. Jó, rendben van. Március 1-ig a füst. Bízom benne. Nem akarok időprést rakni a semmelyik férese, mert az mindig rosszat tesz a megegyezésnek, hogyha alatt dolgoznak a felek, de én azt gondolom, hogy ez elérhető. Politikailag önhöz tartozik-e ez a ki mindenki indít főpulgármester jelöltet február 15 ig döntsék el, az a jó, hogyha egyszerre egy ellenzék jelölt van, hol legyen előválasztás, hol ne legyen előválasztás, ez Karácsony Gergely kizárólagos megnyilvárolási területe, vagy ebben önnek van kompetenciája? Hát nyilván főpulgármester 7-esként kompetenciám nincs, véleményem van. Üh, én azt gondolom, hogyha az ellenzék most az országos szempontból nézem az ellenzék, meg akarja őrizni, vagy bővíteni akarja azokat a pozícióit, amelyeket az önkormányzatokban megszerzett 2019-ben, akkor egy biztos egy modell van erre, hogy egy az egyben próbál meg elindulni a fidesz szemben. Hogy ez az egy az egyben való elindulás, az mit jelent, hogy a sok pártlogó van egymás mögött, civil szervezetek indítják a közös jelöltet, és nincsenek pártlogók. Ugye ezeket láttunk ilyen modellt is 2019-ben, nem feltétlenül Budapesten. Ezek mind a helyi viszonyoknak felelnek, meg ez alapján lehet eldönteni. Az biztos, hogy ha az ellenzéki szavazókat szétaprozzák valamilyen módon, az a 19-es eredmények nemhogy megőrzését, nem szolgálja, nem inkább a rontását. Erről szól ez a történet. Nyilván azt hiszem, hogy ez én ugye nem voltam akkor ebben, inkább ilyen politikai elemzőként követtem nyomon, azért 2019-ben az őszi választások előtt Azért jó pár hónappal még talán ilyen szinten sem volt az ellenzéki együttműködés kialakítása, mint ahol most van. Nyilván persze az lenne a legeslegfontosabb, hogy azonnal már most tiszták legyenek a viszonyok, hogy kiindul és tudjon kampányolni. Ez még azért nem mindenhol adott. Szerintem ettől azért a felek racionálisan viselkednek nincsen messze. Ugye, mint ennek a műsornak vannak érintettségei, a szó konkrét, nem szubjektív értelmében, bár a szubjektív rész is vállalom, van-e továbbra is olyan, nem axióma, de alappont, hogy ahol egyébként 2019-ben nyertes polgármester indul a mostani többség oldaláról, azt egyébként támogatják, tehát ott egyébként, ha indul a jelenlegi polgármester, akkor, hogyha vele szemben bárki indul, akkor nem kell előválasztást tartani. Tudom nem lenne egy iracionális egy ilyen axióma, ha azt a felek el tudják fogadni a helyi szinten is. A Karácsony Gég azt mondta, hogy ő azt támogatja, aki egyébként jelenleg van. Hiszen egyébként ugye azért azt nehéz megfogalmazni, hogyha van egy koalíció, ami végigcsinált, mondjuk négy és fél évet. Ez konkrétan most Zuglóról szól. Mondjuk akkor Zugló, hogy van egy koalíció, ami végcsinált négy és fél évet, akkor annak az egyik fele rájön, hogy viszonylagosan is rosszul irányt tuk közösen Igen. ezt a, a települést. Ez most nem csak zugló, hanem bármilyen esetben Jön igaz ez a, ez, a, ez a mondás. Erre nehéz azért magyarázatot találni. Szerintem az együttműködés szempontjából, együttműködés jövő és miensége szempontjából se jók ezek a, ezek a gyakorlatok. Én abban bízok, hogy ott is meg lehet oldani ezt a De problémát. De mi az például egy ilyen kerülettel kapcsolatban, ha február 15-ig nem lép vissza, az egyébként korábban alpolgármesterként működő Rózsa András, akkor a, fővá... a főváros, a főpolgármester, nem tudom ki részéről van elvárás az ügyben, hogy ott legyen előválasztás, vagy sem. Ugye látom, az az elvárás, hogy legyen béke, már hogy ebben a szempontból. Hát igen, Felekol... a békét nem lehet megtelni, kapcsolatban ez dolog. Hát az esetben akkor legyen előválasztás, tehát ugye, ha felek biztosak az igazukban, akkor nyilván ezt előválasztáson is meg tudják védeni. Szerintem a... De az egyik nem akar kiállni, mert hogy az a mondat, mert szerint aki 2019-ben nyert, annak nem kell ilyesmit csinálni Én remélem, hogy február 15-ig még van idő arra, hogy ezeket tisztázzák a felek. Szerintem az a legfontosabb, hogy tényleg legyen megegyezés, mert hogy különben akkor nagyon nehéz lesz a, elmagyarázni azt a választóknak, hogy az ellenzék együttműködésben érdekelt, helyszinten, minden szinten együttműködni akar az önkormányzatokba, csak éppen az elején nem tud megegyezni, de ilyet láttunk 19-ben is, hát a 9. kerületben még külön előválasztást kellett tartani a nagy előválasztás után, mert a felek nem tudtak megegyezni, hogy akkor kiinduljon megoldhatóak ezek szerintem időben is. Nyilván azért technikai részletek szempontjából van egy időprés a rendszeren, de talán ez, ezekkel a határidőkkel ezt is meg tudják Béketárgyalásokat ön egyébként vezet. Nem. Kimaradt belőle? Igen, tehát mondom, főbapagán helyettesként ezzel nincsen tendőm, meg nem is kell, hogy tendőm legyen. Szalajan a cikeit általában érteni szoktam, én ezt a rázfürdőt nem értem a második nekifutásra és eredmény zárult a rázfürdő mellé ugyanan felépített hatva szobás hotel hasznosítására kiít pályázat. Most egy újabb tendert készítenek elő. Így kezdődik, majd úgy fejeződik be, hogy a pályázat első részvételi szakasza eredményesen lezárult a BG, az alkalmasnak minősített, legfeljebb 5 jelentkezőnek várhatóan 2024. január végén küldi meg az ajánlatételre vonatkozó felhívást a fürdőváraton, 25 tavaszány nyílhat meg, egyelőre nem érdemes tehát oda jegyet venni. Most mi van? Eredménytelen, nem eredménytelen? Mi a helyzet? Hotel és a fürdő van. Jó, rendben van, oké, akkor ezek szerint, tehát akkor azt Hogy Ugye nem egybe írták ki, és a, a, ezek szerint a fürdőre, ilyen szinten nem vagyok képbe, de ezek szerint a fürdőre, ahogy az utolsó bekezdés mondja, voltak jelentkezők. Köszönöm, köszönöm a, az a segítséget. és a hotel esetében pedig ezek Igen, ]ben. igen, akkor bennem van a hiba, oké. Ez egyébként e, e, nem is képes szoros egységet? Ugye a BGH hotát nem működtet, ezért az volt az elképzelés az javaslatukra, és nyilván ezt elfogadtuk, hogy a szálloda részt azt próbálja meg valamilyen módon értékesíteni, akár egy hosszú távú bérlet, bármilyen módon, és az ott nem bejövő pénzből tudja átforgatni a Melyik a melyik a nagyobb érték? Milyen szempontból? forgalmi érték szempontjából? Nem tudom, ezt, ezt nem fogom tudni megmondani. Ugye azért egy önmagában egy 67 ágyas vendégelehezés alkalmas szállod a Budapesten csak akkor számít értéknek, hogyha A, az valamilyen kiegészítő szálloda, tehát valamilyen többlet többletkapacitásokra uh -huh. alkalmas, B, van valami extra hozzá. Így itt az extra, az a, a könnyen a maga a fürdő tud lenni, ami ott van mellette, abban az esetben, hogyha megnyílik. Tehát igazából itt az a fontos, hogyha ez sikerülne végre, egy közbeszerzést lebonyolítani látnánk az árakat, hogy mennyiből lehet beüzemelni a fürdőt, abban az esetben a, a szállodával együttfölú lenne a legracionálisabb, hiszen akkor van De jó, szállást. lett volt ezt visszavált megvásárolni? Ö, ugye ez egy felszámolási eljárás végén vett, vettük vissza, ahol egyébként a követeléseknek a jelentős része az amúgy is a fővárosi volt. Tehát hogy amikor mi ezt visszavásáltuk, akkor magunkat fizettük ki sok tekintetben, ezért ez készpénzmozgás tekintve ez kisebb mértékű volt. Ugye ez egy, ez egy múltban itt maradt fájósább, hogy ott van a, a, azért jól látható helyen a budai oldalon egy épület ráköltött, rengetek rá, pénzt ráköltött a főváros, majd jött a 2010 számomra nem érthető módon továbbra se, de lehet, hogy én vagyok ebben lassú felfogású, nem nyílt meg azóta se. Hogyha én jól értem, jól tudom, olyan szinten készen volt, hogy a szállodákban már a törölközők is be voltak készítve a szállodai szobákba, ennek valamiért nem nyílt meg a fürdő, és most pedig azt egy, folyik egy kármentés ebben uh -huh. a dologba, ami mindig sajnos pénzbe kerül. Mai hír ez a, az uniótól kapott 300 milliárd forint, erről ön tud részleteket? Ugye, szerintem a sajtó egy kicsit félreértette ezt a dolgot, hogy ez nem közvetlen brüsszeli támogatás, ez arról szól, hogy eddig még soha nem beszéltünk egyben arról, hogy az operatív programokból, RRF-ből, tehát ebből a helyreállítási alapból, a fővárosi önkormányzat hosszas tárgyalások, amivel nyilván a kormány és az Európai Bizottság érintették ezek a hosszas tárgyalások, eljutottunk odáig, hogy van nagyságának ez a 300 milliárd forint, amiből fejlesztéseket lehet csinálni. Ebben nagyon sok minden van. Vannak közlekedési fejlesztések, tehát például a kafvillamosok, a troli e, e, járművek, trolihálózat hálózat bővítése, de van benne lakásügynökségnek a egy elindítása, van benne üresen álló önkormányzati lakásoknak a felújítása, van benne számomra e, ugyanilyen fontos vagy, amikor a szívemnek fontosabb ö, ö, szociális programok indítása. Ez a hívhatóság az, hogy van. Hát ugye ezek, az unió, ezek a tagállami források ö, keretén van, áll rendelkezésre, tehát amikor a, ö, elindulnak ezek, és ezek elindultak ezek a pályázatok egy része. Tehát például a, a KAF villamosra már van ugye a támogatási szerződésünk, a TROLI esetében szerintem talán napokon belül megvan. A fővárosi közgyűlés. BKK köti okay. pont, de a értelme, kormánya, de nem nem hol helyezkedik el benne? Ugye úgy vannak a struktúrális alapforrások, hogy minden tagállam, hanem nem tudom, részesül valamilyen forrásból. Uh -huh. Ezeket ő dönti el belső tárgyalások után, hogy mire kívánjuk uh -huh. felhasználni. Ezeket bemutatja az Európai Bizottságnak, uh -huh. aki azt mondja, hogy jó, nem jó, javítsd. Uh -huh. Ez egy hosszas iteráció, majd a végén erről megállapodnak a felek, tagállam, Európai Bizottság, jó vagy az Európai Tanács, mm. és utána elkezdődik ezeknek a programok, a végrejtetés. Ezek az úgynevezett Európai Uniós támogatású programok, amelyek, amelyeknek a tábláit lehet látni a, a, az országban a szanaszét. Vannak ezek között. Kevésbé sikerültek, mint a lomkoronasétány, mert nagyon jól sikerültek. De hol helyezkedik el ebben? Tehát ebben, ebben kipályázik az, az állam, vagy az önkormány? Magát a, a forrás keretet azt a kormány hagyja jóvá majd elfogadja az Európai Bizottság, vagy nem. A, ezen belül vannak direkt programok, ami azt jelenti, hogy akkor a maga Magyar az operatív az, program... A szó van, azt maga az állam is támogatta korábban, így, így. lehet, így jött ez. Különben nem jött, ki. Okay. Ugye Ezt nem feltétlenül szerette volna minden esetben, de az Európai Bizottság, okay. Magyar Kormány, Budapest háromszögben ezek kitárgyalásra kerültek. Nah. Lehetett volna ennél több is, sajnos az, az hiányzik ebből egy csomag, ebben az uniós ciklusban nincsen, jelenleg, ez 21-27 uh -huh. plusz 2 év, mert ugye a két éven belül kell zárni őket, tehát ebben a ciklusban nincsen metrófejlesztés, bár ugye közben meg a, a Rákos rendezői pályudvar kapcsán, ugye a maga a kormány Igen. jelentette be, hogy ő erre hajlandó saját forrást költeni, metro hosszabbításra, és egyébként akkor már a rendbetételre is kell. a mini dubai ezt átmenetleg kihagynám. azt árulja nekem, hogy ugye, ugye az ember megpróbál minden témát valamikor lezárni, a láncid az ugye látható módon ez egy nagyon rendetlen gyerek, mert az aztán kezirként előjön, pedig az ember azt gondolta, hogy már elfolytatta, mint a zanai vagy az algyői földgáz kitörést. Ugye az ellenzék, fővárosi ellenzék azon reszeli a körmét, Érthető-érthetetlen módon megfelelő rész aláhúzandó, hogy Walter Katalin és Karácsony Gergely nem egészen ugyanúgy látta a ritkítását. Az egyik azt mondta, hogy volt, és még elnézést is kér, a másik pedig azt mondta, hogy növelés is volt. Én nem azt akarom, öntől kéne, hogy tegyen igazságot, egyébként is ön a lojalitás terén egy nagyjából tízeskálán tízes valaki, hanem azt mondja meg nekem, hogy én fiala János, akkor erről a történetről gondolják-e bármit, vagy menjünk tovább. Nyilván semmiképpen sem akarnám megmondani, hogy gondoljon -e erről bármit is. Azért kérte elnézést a BKK a vezérigazgatója, a BKK nevében, hogy ennek a kommunikáció ez nem volt sikeres, sőt sikertelen volt, hiszen ez ö, tényleg egy szerda este jött ki a hír. itt csütörtökön erről beszéltünk, én is tulajdonképpen a, a, a hírek után mentem a dologba. Ez egy sikertelen kommunikáció volt, de azért ez egy szakmai kérdés. És, mint ahogy, és most ne értse senki félre, hogy akit most a e, bagatelizálnám a közösségi közlekedést, de mint ahogy a budapesti közműveknél a távfűtés e, szabályozási rendszerével sem a főváros vezetése foglalkozik, és ő tologatja a pótmétereket képletesen, úgy ezt a munkát is meghagyjuk a BKK-ra. A BKK-nak a feladata, hogy azt mondja, hogy azon a megrendelt állományon belül, amit a főváros finanszíroz. Ezt konkrétizáljuk. Ezt tavaly évben 16,2 milliárd férőhelykilométert rendeltünk meg a közösségi közlekedés szempontjából. Az idei év üzleti terv ennél egyébként többet fog tartalmazni, mert 16,45 milliárd férőhelykilométert, tehát ezt, amit megrendelünk, hogy ezt biztosítsák, ezt ők hogyan osztják el. Ez egy szakmai munka, és ők egyébként, ahogy én erről meggyőződtem a saját szememmel, nem az alapján döntenek, hogy milyen a széljárás, hanem adatalapon, mert egyébként a buszoknak a le is felszálló számát, ők folyamatosan tudják mérni, és ebből látják egyébként milyen kihasználtsági adatok vannak. Amiről most szó van, ugye ez egy hétfő péntek csúcsidőszakban állítottak a menetrenden, ez az ő szakmai javaslatuk volt, és mi erre a szakmai javaslatra nem kell, hogy azt mondjuk, hogy a, mi ez jobban értünk, mert akkor egészen biztos, hogy rosszul csinálnánk okay, a munkákat, hogy van. ilyen szinten szólnánk bele. A kommunikáció az elhibázott volt, nyilván ebből levonta a maga tanulságeit és a BKK, és ahogy egyébként folyamatosan tárgyalnak a ezeknek az átforgatásokról, tehát ezekről a más területeken, meg bővítésekről, ott pedig azt a társadalmi vitát, ezt ennek a tanulságnak megfelelően fogják lefolytatni. Jó, ez ez, ez egy f... fontosabb dolog, mert ugye második sorokban meg kérdezni, hogy akkor ennek lesz a személyi konzekvenciája, ez nem az a műsor, de most az, hogy milyen társadalmi egyeztetés kell lebonyolítani, ki kell társadalmi egyeztetés lebonyolítani, és hogy ennek van-e jogszabályi háttere, ebben tud nekem segíteni. A, az, hogy mekkora mértékű a menetrend változás, az határozza meg, hogy a, ennek milyen a társadalmi kötelezettsége. Miután ezért ez egy, nekem azt mondták, hogy kettő ezrelékét érinti a, ez, a, ez a változás a egy kilométeres kihasználtság, vagy férő egykilométeri adatoknak, ezért a BKK szerint ebben az esetben nem volt, de erre mondták azt, hogy levonták a tanulságot, és miután nagyon neurologikus a Jog kérdés. ez ezért jogszabályi alapon neki nem volt ebben az a kötelezettségvételtársadalmi vitája, ha jelentős ö, változást ö, lenne a menetrendbe, akkor ebben kell? az esetben, akkor ahogy egyébként most is csinálják a helyi uh, viszonylatok esetében, ahol valakit újakat nyitnak, Igen. ott egyébként akkor az önkormányzat, lakossági uh, vélemények kikérése, szontázás. közlekedő tömeg, az például hogy név szerint mondjuk szerepel egy jogszabályban. Ne, egy... nyilvánvalóan nem. Tehát ez egy civil szervezet, tehát nem, egy civil szervezeteket nem szoktak jogszabályba beleírni szerencsére. Jó, amikor Vitezi Dávid számon kéri azt, hogy mi nem volt társadalmi egyeztetés illetve nem csak ezt, hanem az, hogy a kommunikáció, alakul, akkor abban ezek szerint lehet, hogy igaza volt az, amikor érdemben kifogásolja a járat e, sűrűségnek a megállapítását, akkor ezek szerint erre a BKK-nak olyan adatai voltak és vannak, amelyek ezt igazolják, tehát ezeknek a számszerűsége az objektív. Igen, a BKK végzi ezt a munkát, nem a főpolgármester húzogatja ezeket a menetrendi adatokat, és most nem eltávolítani a Mert ugye ő azt mondja, hogy én ma arra szólítottam fel, ugye ez egy héttel ezeret volt, egy főpolgár, az indokolatlan és átgatlan járatritkítási csomagot vonja vissza. Nem arról volt szó, hogy beszéljenek róla, hanem úgy, ahogy van, szakultak legyen. Nyilván egy Főpolgármester erőt így beszél a kampányba, tehát ezt tényleg Még nem az. Jó, akkor ön többet tud. Nem tudok többet, tehát nyilván nem tudok többet, ezt nem az, de úgy beszél. És aki úgy beszél, az ügyvesnyelkedik, az lehet, hogy mégis ez, az lesz a végén. Ez értelme, ez egy új, új mondat. lendva írdik után. Tehát, hogy akkor, hogy ki úgy beszél, akkor el úgy kell tekinteni. Ez a történet fejeződött? Hiszen még Karácsony Gergely tegnap is írt ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy ugye történetben ugye, új etap lesz, hogy jövő jövőkedre az LNP bejelentett, a külső bizottsági tagjuk szeretné, hogy ez a közgyűlés uh, bizottság erről tárgyalna, nyilván ott majd akkor folytatódik, BKK be fogja mutatni az ezek az adatait. Uh, még egyszer mondom, ez egy szakmai vita, hogy a milyen követési távolságba kell menniük a, ezeknek a járatoknak. Nagyon nagy felőtlenség lenne, hogyha ebbe ilyen szinten én elkezdeném a Oké, okay. egy percet szám még rá? Abszolút. Uh, csak hogy Wintermantel Zsolt, uh, pedig már nem is volt róla szó ugyanakkor ő azt mondja, hogy a budapesti Fidesz szerint hitelből fizethettek prémiót a BKV vezérigazgatójának Vindermattá Zsolt, a Fidesz KDP fővárosi frakcióvezetője arra kéri Karácsony Gergét, hozza nyilvánosságra Bola Tibor a BKV vezérigazgatójának prémium feladatait, a Facebook oldalon közdetett videójában emlékeztetett, hogy Karácsony Gergely főpolgármester tavaly nyáron hitelből 10 millió forint prémiumot fizetett ki a BKV vezérigazgatójának, elmondta, a BKV vezérigazgató a teljes évre vonatkozó prémium feladatairól szóló dokumentumot 2022. december 19-én fogadták el. Azt kérem a főpolgármestert, hogy hozza nyilvánosságra ezeket a feladatkiírásokat és az értékeléseket, és adjon magyarázatot arra, hogyan tudta a BKV vezérigazgatója néhány nap alatt elvégezni az egész évre kitűzött prémium feladatot. A kormánypárti politikus hozzátette arra, és válaszvának a főpolgármestert, hogy vajon néhány napi munkájai ki -e fizetni 10 millió forint prémiumot nem főpolgármester, hanem csak főpolgármester helyettes elnézést csak csakért. van -e erre érdemi válasz? Vintervontár volt egészen milyen és pontosan ismeri ezt a prémium célkítőzésről szóló dokumentumot, hiszen A. ezek szerint ott van nála, B. konkrétan tudom, hogy ott van nála. Ezért ő is tudja, hogy ez nem az utolsó munkanapokra vonatkozik, ez soha nem a prémium célkítőzés, hanem az egész éves munkára vonatkozik, és azt nézik meg ilyenkor, hogy ezt teljesítette, vagy nem. Erről szól ez az egész előtereszt, és szerintem annak nincs akadály, hogy ezt nyilvánosságra hozzuk, mi közéltekű adat, tehát ezt meg lehet tenni. Az, hogy hitelből finanszírozta, az nem teljesen világos, hiszen a BKV fizeti ki ilyenkor, nem a főváros ezt a pénzt, erre nem vett fel külön hitelt a főváros, tehát így a BKV, így már lehetne olyanokat is mondani, hogy egyébként még a dolgozókat is hitelből fizeti a BKV, ezek pont annyira lennének igazak, Nyilván erre lehet, hogy akkor két hét múlva ezt is ki fogja kérni. Jó, akkor Öntől... nem bajnél, vagy szám. hagyom, Nem, ez, nem, ez nem, nem, nem, nem nekem annyira nem vagyok nagy ember, még remélem is leszek. A szolidaritási hozzájárulás, bírósági döntések? Sehol nem tartunk a bíróság, ugye december elején hozott egy, Jó, egy tehát döntést, és az 20 azt 20 várjuk, hogy egyáltalán az Alkotmánybírósághoz tényleg elküldje az ügyet, még ebben sincsen tudomásom szerint döntés. Ránézette a telefonján, hogy ma éppen, vagy nem tudom, hol mennyi pénz van a főváros. Tegnap néztem rá, akkor az évelei likviditási tervnek megfelelően mínusz 9 milliárd forint volt, ugye nekünk március, 10... március 15-én van adóbevételünk egyedül, vagy már nem egész évben, de ugye az legközelebbi időpontban érdemi, ugye akkor az iparűzési adó a jön be, addig meg egyébként fizetési kötelezettségeink vannak csak, tehát emiatt ez évelején, ez még nem mondom, hogy normális, sajnos ez így van, így alakul a likviditás se a fővárosnak. Mai program? Hát innen most kabinetre megyek, főprogramm kabinet van, ugye a jövő héten közgyűlés, tehát ilyenkor megállapítjuk a, a döntünk a közülés napirendjéről, és ennek kapcsán szoktam uh, mindig délután, csütörtök délután tájékoztatni a sajtót is, hogy várható, mit kerülnek a napirendre, uh, és hát ilyenkor még vannak az utolsó egyeztetések a közülési előterjesztések. Kapcsán, úgyhogy ez a -e, telégálny. -e Megyszem a Jövőjön. jövő hetiben. Uh, minden, de most ez így a fejből nem fogom Köszönöm szépen, szépen. a két év múlva. dörö.fi alajanaskukatgmail.com kisambrus általános helyettes voltak egy félancsi vendéges elnézést, hogyha elhúztam volna.